Така, минавам на третата лекция. Толтеките. Гласът на птицата или учението за смирението. Ако имаш смирение, ти си белязан от древното начало. Смирението е един неизвестен език, в света. То е унищожение на света. Смирението е унищожение на света. Един толтек казал на ученикът си, не мога да ти уча на смирението, защото то е наука за несподеленото. А аз отделям неща, а аз поделям неща с Тебе, само споделени, но несподеленото не мога. Т.е. трябва дълго да се упражняваш в смирение и накрая да ти бъде позволено да го имаш. Това означава, че Бог ти е дал право да проникваш в Него и в тайните на истината. Най-дълбокият дар на живота. Смирението, откъдето започват нещата. Казвам му, учителя, ти си изпуснал гласа на птицата, защото си подведен от външно знание, а всичко външно ще бъде поразено. Но ако ти беше смирен, поразяването нямаше да те забележи. Понеже си без смирение, ти вървиш към смърта. Смирението е хранилище на древното. Без смирението ти си в паежината на поражението. Знанието е уязвимо, а смирението е канара. Знанието ти учи да знаеш, а смирението ти учи да познаваш. Не да знаеш, да познаваш. Казано по друг начин, знанието е общо. Познанието е лично. Това си ти и тесният път. Сега ти си гладен, казваме учителя, за знания. А това е беда. Трябва да си гладен за смирение. Истинското смирение е хляб. И с този хляб птицата лети. Знанието е лукавство. И само смирението може да го порази. Смирението отнема знанието и ти дарява познанието. Що има смирението? Ти си открит. Ставаш открито същество. Същевременно ставаш неуязвим. Хем открит, хем неуязвим. Това, което казахме и за Лао за вратата преди време. Най-трудно се отваря отворена врата. Там е истината. Неуязвим. А щом имаш знанието? Ти си и открит, и и уязвим, и пробиваем. Знанието дава размътено съзнание, а смирението е гласът на птицата. Още нищо не съм ти казал за смирението. И не забравяй, че ти казах. То е несподелено. То е несподелено царство. Само смиреният може да стане майстор на наблюдението. Защото? В смирението е скрита птицата. Птицата, която вижда. В смирението е, скрита, е силата, скрита силата на виждането. Самото смирение в чистия се вид е виждаща сила. Не говорим за ясновидство. учителя казва, ясновидците са, това са най-глупавите хора. Страшни карми, дори когато познават нещо. Както и да е. Така, казва, но хората очакват спасител. Този учител продължава да говори на своя ученик воен. Но хората очакват спасител. Не, не си разбрал. Това, което ще дойде, е тъмната помощ. Защото светът е изпуснал учението на птицата, учението на талтеките. Учението за безопречността. Казвам ученика, но хората търсят и тишината. Не, не я търсят. Защото не са вътре в безопречността. И затова това, те не познават господаря на тишината. Пита го ученика, тогава какво очакват? Те очакват заблуждаващата тишина, заблуждаващото безмълвие и то се явява. Заблуждаващата тишина е опасният източник. Но защо хората не знаят това? защото им е отнето смирението. Но тогава какво трябва да правят хората? Учителя казва да гладуват в благата. Забележете, когато има блага, да си толкова въздържан, че даже да гладуваш велик контрол. Как да гладуват в благата? Ама как да разбирам това? Това значи улови Птицата. Когато уловиш птицата ще придобиеш и смирението а в смирението има очи за други светове за други светове казвамо ученика странно е твоето учение да, едно от имената на толтеките е на древния ландски език на жреците хатири Хатири означава странните. И това отделят отеките от света. И затова те остават неразбрани. Освен ако някъде искат да се разкрият. Ако искат да докоснат някоя душа. Но какъв е смисълът? Учителят му казва. Ние не търсим никога смисълът. Ние търсим вдъхновението. Търсим вдъхновението на птицата, а то е излас от безопречността. Вдъхновението е красиво, защото волята в него е остремена и летяща. Този, който е без смирение, също може да има някаква яснота но тя е коварна, тя е заслепяваща и дава погрешна увереност. Увереност, която не владее тайната на вдъхновението. Кажи ми, казва ученика, защо яснотата е опасна? Толтекът му казва, толтекския учител, яснотата не е нещо завършено и затова тя не е Мъдрост. Яснотата е измамна сила. Тя е неозряла сила. Яснотата се е добили торанците, най-опасното племе, след време ще говорим пак за него. И тогава, и това е една древна, тъмна безпределност, наречена погрешно яснота. Това се странно става про за яснотата нейните искри. Това са странно запалени тъмни сили, понякога наречени пробляс... проблясъци. Странно запалени тъмни мозъци, същества, които са още от древността пресъхнали извори, му обясняват отека. Но те са тайнствено запалени и търсят своите жертви. Върху всичко, което видят, те хвърлят своя странен мрак. Странна яснота. Проблясък. Те носят в себе си обаче нечовешка тревога. Нечовешка тревога. Те са изпуснали добрата птица. Древната птица. Мистичната птица. Казано по друг начин. Те са изпуснали смирението Изпуснали са любовта. Те са изпуснали душата.